Das Lied, innen Móriam Gustav Mahler. Elvesztem a nyílt utcán, a téli pizsamámban, és nem indult senki a keresésemre. Egyedül a húgom hangját hallom egyszer-egyszer, mintha mondogatná a nevem. A zövét, aki több éve már hogy elment, a többiek után, akik rég elmentek valamennyien. Mind a mellett semmi vész, és a villamoshoz sincs semmi kedvem, a pótlójához pedig még annyi se, megvárom a következő kapuajban, amíg elvisz egy roham. Trallalalam.